Să lămânește, să lămânește, să lămânește, să să să am vrut să vorbesc despre Constantinopolul de curbată, din timpul unei misiuni de așezare. Era într-o a care Pentru din Uh În această zi, biserica noastră segează o Sfântă, Sfânta Muținicilor Fiată lui Moastre află chiar din sara noastră, la Mănăstirea Cortea de Ardă. Viața acestui Sfinte Muținicii o știți pe majoritatea mă adâncaze din păstire din oameni. Este o muținică care par fi ies să ne închis față de muținicii pe care o cunoaștem de la ceilalți Sfint Știți prea bine că, în general, uceniții s-au făcut, au devenit uceniți în perioadele de mare frigoană asupra bisericii. Când împărași sau voivori, sau domnitori, conducători, zicatori, au făcut biserica la mare frigoană și atunci au ridicat creștini care au mărturit și credința și pentru aceasta au fost omorâți, dându-mi viața pe Mântuitorul Iisus Hristos poate cel mai mare dar, și anume la acesta al Muceniciei, al Sfânteniei prin Botezul de Sfântul. Iată că Sfânta Mucenită și are o viață ca sigurosebită de ceilalți. Ea când a trăit era față, cea în care a trăit era creștină, mama ei, vecinii și celelalți erau creștini ortodoxi. Și totuși iată că a primit acest dar al Mucenicii. Iată pe scurt viața acestei Sfinte Lui Ea avea doi părinți, tată cu biseric, mama și mama, bineînțeles. Mama fiind credincioasă și și-a cășit frica în credință. Tatăl său, un om simplu, un agricultor, nu zice viața Sfintei dacă era sau nu o să-l duc, dar cred că era o să-l duc, dar o să duc doar cu numele, fiindcă nu a suferit niciunul din. Învățăturile Bisericii și Era un om dur, un om sever. A murit mama copilei și a adus în casă tatălui o mamă hitelică. De acum încolo, viața acestei copii a devenit o viață grea, o viață de calvar. Și tata, și mama ei hitelică au început o odihnă. Și pentru ce o odihnă? Există din pentru că ea punea în practică faptul credinței. La un moment dat tatăl s-a supărat până pe ea. Ea a primit multe bătări din cauza aceasta, fiindcă făcea milostrii în multe. Îi dădea chiar și haina de pe ea, îi dădea și îi dădea de mâncare, din mâncare ei și, ea, și a părinților tatăl care mâncea la sân. Făcând astfel din milosinii, Părinții tot Timpul se răsunau, pe ea, certând-o, bătând-o și aluncând-o din mijlocul ei, nevoie niciun fii de dragoste. Până într-o zi, când tatăl a urmărit-o și-a văzut că din mâncarea lui, deja a și atunci a rucat cu barda lui asupra ei și a lovit-o la picior, rănindu-o și iată că a murit. Este ciudat că de la o rană se mori că ea a murit imediat. Și după ce am înțeles, i-a început să strălucească. Tatăl, văzând lucrurile acestea, că strălucește tuturii, n-a mai spus ce să creadă. Și a legat la trei ori în stat, anunțând ce s-a întâmplat, acestii au venit și s a dat seama că s-a întâmplat o minune cu această Și de asta, când îi spune mai departe, că vrem să n-au putut. Sunt ca foarte grea nu puteau să o de pe pământ. Și atunci, a fost înțelepțit de Duhul Spun să enumere cetățile, orașele, din jurul localității aceștia nouă din siguranță. Și tot spunând, mare cetăț, și cetățile din pe jur, Sânta tot la grea, până când a pomenit de azi, de, de biserica de acolo, și atunci, i-a venit ușoară, și-a dat seama că dorința fiindcă este de a veni să noi, dar și așa a ajuns moașterii lui și cu ușurie a ajuns la noi, la cultura de azi. Uitul lucrând într-o din viața zis, fiind să ne oprim asupra unui pasar. Și nu e acesta. Pune, viața e așa. Mama ei, prima mama, mama adevărată, a crescut-o pe ea în credință. Am învățat-o din mică. Ce înseamnă credința ortodoxă și ce face, trebuie să facă ca să trăiască în această credință. Ceea ce a spus viața, supun eu, că era Espíciul sau Creotul Locului, a comentat lucrurile acestea. Se spunea asta, că Sufletul ei, care era mic sau nu era mic, era în începutul vieții. Era ca o ceară moale care a fost lăsată în mâna mamei să o modeleze și mama și-a pus amprenta asupra educației și-a învățat o crevință ortodoxă și faptele pe care el își I-a spus de milostenie, i-a spus de rugăciune, i-a spus de credință, i-a spus de curăție, de feciorie și de lăudată și de mare bucurie și față în cer într-un om care își acest dar al Lui Dumnezeu. Ea era mică, dar iată că s-a modelat după aceste cuvinte, dar nu numai că i-a spus. Pe viața Sfinței spune că mama ei, în viața ei, a căutat lucrurile acestea. Înainte de a muri, un anul a spus copilului, să faci mai departe ceea ce te-a rogat și te-am învățat eu. Și poate că eu n-am reușit să fac parte bune care trebuia să le fac. fă -le tu! Și Sfânta, la mintea ei, care a fost bineînțeles, mandarul lui Dumnezeu, a cuvărut de în Dumneavoastră, le-a luat pe acestea ca niște slove Sfinte, ca niște cuvinte care sunt Sfinte cu adevărat și le-a pus în practică. Și a început să le simtă, să le trăiască. De aceea ea nu concepea altceva decât să facă un rău, când venea o speranță. Nu concepea altceva decât să-și păstreze să nu se amestifice cu lucrurile păcătoase din lume. Nu-și imagina altfel viața decât să se roage la Dumnezeu și să se tinde pe El. Diavolul bineînțeles că nu îi plăcea lucrul acesta. Așa unul a fost cântată care pe semne că nu au putut presă că -o zi, a învățat frumosul lui și alocat lucrat pe El și astfel a rănit-o. Iar Dumnezeu cred, așa sunt. Spune, dacă sunteți să la slujba de care ca să se facă la Sfânt, la Sfânt cu mai ales, să trei părini. Una din ele spune prin ele cam așa. Și Dumnezeu, după ce puțin a lăsat pe ei să sufere de acest pământ, îi ia la cer ca să nu schimbe răutatea multea lor. Și așa mă dubesc că și această sânte copilă, fiind rămasa de mama din, cu credința pe care a demonstrat-o Dumnezeu la acea rană, care nu era mortală teoretic, a luat -o de pe pământ, ca nu cumva rulsația de schimb de mireția în la mama. Și nu numai că a luat pe pământul soverein, că și-a dat și darul acesta al Sfinției. Deci nu numai a avut-o, ci a simțit-o. Dar peste dara cuvrății și a trupului a început să stălușească, a început să facă mânuni, a început să fie un odor de pret căutat de cei din jur. De aceea, domnitorul țării, când a auzit că iată, Vă este dată bună un dar de la Dumnezeu prin Domnului Dumnezeu și anume strupul Sfinte Chilosuia s-a bucurat în nori întreunii cu preoturi și cu poporul de atunci, și a fost întimpunat cu mare dragoste și a sezat la curtea de ani. Și într-adevăr darul peste darul a dat și peste acel strup nimic de copilă, ca să ne arată nouă cum fații de credințe pus în practică de oameni, nu de altcineva, de unde sau de altul, de oameni cu listuri, cu păcate, cu nevoi, iată cum a venit la Sfânteni. Și de aceea, din loc, în eu oameni nu merg, zi de zi, cu peregrinari, vândându-se roade la noastră acest simți. Din păcate, este și o durere. Am fost și eu de câteva ori, la, Croșia, la Ași, Și m-am numit și am același acimbare, și am fost acolo la Lunii Munci. Nu mi-e explicat, dar la sărbătoare la Pământul Sfavian, de viața Lunii, și mi-am dat seama că e mult tinerii. Mi-am dat seama că ea am vinovat de examen. Și veneau tineri din mulți, că se luau la Sfântul Sfânt. Durerea din problema mare înseamnă că acești oameni nu sunt prejudecată, ci o spun din milă că și eu sunt pe și toți suntem, veneau la Sfânta Clostea, dar nu veneau să se împărțească din darurile date de Dumnezeu ei și mai ales să fie conștient de faptul că Dumnezeu a dat acestea daruri pentru ceva. Veneau și vine din pentru și v-ați și vă rog și să aveți grijă la lucră veniam Veneau ca la piață, ca la un magazin dau pomene cu bani și cer de acolo să crești un examen, sau o mașină, sau, cânăță, sau un bărban, sau un să-l din de bani. Comportamentul și îmbrăcămintea lor demonstrau lucrul acesta. Erau pioși doar atunci în fața Sfânde și cum că afară, începeau zumele, indețințe, râsele, moda și hainele, demonstrau lucrul acesta. Era rușine că l -l să mers, pe să umpli, printre ei, nu mi-au putut imagina. Oameni care veneau la mănăstire, în midul călugărilor, veneau să se întâine la Sfântul și iau, fără a fi conștienți că îmbrăcămintea, comportamentul lor este de față, de chiar viața acestei Sfinte. Veneau doar să ceară ceva de la ea, nu venea să înțeleagă ceva. Uitați cum mă gândeam, nu-i de grețe, poate dacă rămâneam în lume la fel că că și pe Sfântul Iului grele, dar mă gândeam oare fiu în fața acestei Sfinte, văzând sintelei noastre, văzând neputrediciunea trupului ei. Așa cum spunea Nicolae de că nu poate pământul să țină un trup care s-a sfințit, care a devenit Dumnezeu prin dar, prin har. Mântuitorul Iisus Hristos, de pe Orgânzări, era Dumnezeu prin fire, Dumnezeu și om. Avea firea de Dumnezeu, era un din de Sfânt de prin. Dar ne-a dat o mare dar, și înseamnă să vii devenim și noi Dumnezeu. Dar nu cum mai spiti Diavolul, ci a rai. Că a spus: Mănâncă, călcând porunca și vei deveni și tu Dumnezeu. <coughs> și atunci el prin sine și corpul Diavolului a că poate să ajungă Dumnezeu. Nu aceasta era calea greșită, dar trebuie să știi. Dar i s-a dat și să nu disperam dispera. Că va veni în care vă va arăta calea cum să deveniți Dumnezeu și mai mult vă va dați și mânghător Duhul adevărului, Duhul Sfânt, care vă va ajuta, vă va simți și Sfântului Sainte, viața noastră curată, covorând darul și cerând darul lui Dumnezeu și veți de deveni Dumnezeu și în hat, participând la Dumnezeu. Ei acesti oameni și noi poate, fiind în fața unui icoan, ca unii suntem moaștri cu Sfântii, că trecem oameni și parcă am vrea să fie părinte ca să strigăm pe ceargezi că iese Dumnezeu. De acești oameni fiind în fața aceasta nu te gândesc cum s-a întâmplat, de ce? Cum de ea a învins moartea și a rămas așa? Cum de la scopul ei te se vrăsesc în unul tot ca al nostru? A fost. Nu se mai gândesc. Și mintea nu se ridică mai sus că există Dumnezeu, că Dumnezeu ia să minte, dar către oameni să că se simțească. Și atunci viața lor este doar un loc să spun ce cele simte. Vin, aduc un pomen, îmi dau niște bani și de acolo vreau să câștig ceva în stare pe acest pământ sau o dorit sau sănătate. să răcat. Iubiți locrencioși, și mulți oameni fac greșeală așa. Dar, Părinte, cât mă costă să plătesc 40 de Sfinte? Nu te costă nimic. Cum să ne mă postem? Nu se poate așa ceva. Trebuie că totul totu se plătește în lumea asta. Nu are cum Dumnezeu să-ți da, îmi, da, să da. îmi da la dată, să da la dată, îmi da la dată, îmi da la Și nu ai, cu -ai, cu ai cum să plătești nimic, n-ai cu ce plătești o Sfintele Dumnezeu. Fiindcă n-ai cum să plătești darul de Dumnezeu. Este ceva care nu este plătește, este neplătește. Nu se plătește dar banii care se dau, se dau și ar văd să fieți ca un ajutor în mănăstire să ajut activitatea mai departe, nu ca o plată a rugăciunilor. Păi, de cât mă costă să fiești Nu te costă nimeni. Dacă vrei să ajungi mănăstirea, te privește, rețelul nu ți-a făcut și un bani. Sau cât mă costă în bostezi? s a văzut cum masonii și oamenii aceștia fără Dumnezeu a lucrat în biserică, făcând și transformând biserica dintr-o unitate în divină umană că nu poți să zic ceva, au transformat-o într-o instituție de stat și au introdus salarizarea preoților, au introdus chitanțele pentru servicii, și atunci nu e de când vedem în mintea unor oameni care ce preoții, că ei consideră că e o meserie care o fac și că pentru aceasta sunt plătit și pentru aceasta de chitanțe sau de plată. Eu vin la biserică să, să, să cerem un serviciu, preotul sau slujitorul face serviciul și plata este molină. Nu așa o lucrăție. Darul Lui Dumnezeu este gratul. Este un har, un dar care este primit asupra oamenilor pentru toți din plin. Totul este să vrei ca atunci Dumnezeu și te ajută să poți să, să faci ca darul acest lucru de gratul. Pe cu voarele Domnului Dumnezeu în mijlocul nostru, în inima noastră, în sufletul nostru și rămâne acolo, rămânând ca noi să-L facem lucrător. Să-L facem să lucreze în noi și de ce noi să ne mântuim și poate la noi să din din să nostru? Da, ei o aceasta este durerea mare. Că oamenii nu mai și nu vor să treacă mai, mai încolo. Să înțeleagă mai profund ce înseamnă culcul cultul Sfintele Icoane, Sfintelor Noastre peste oasele acelea sau trupurile acestea de Sinturilor s-a coborât da. și Har și ele la rândul lor izvorăsc acesta. Smeți minte în Evanghelia cu samarinianca când Mântuitorul s-a dus la Sântână și a venit și a spus despre o altă apă, că i-a spus Mântuitorul să vedea să bea. I-a spus, dă deau că dacă ai ști tu ce apă pot să dau eu, o apă vie, o apă vie, dar se termină niciodată. Este darul lui Dumnezeu, care se coboară peste noi și la rândul nostru, noi devenim, dacă vreți, ca, ca un izvor al acestui dar. Tot Dumnezeu Și acestea sunt fisiștii de bine. Cât mult bine aduc acestea omenirii prin faptul că ne mângâie necazul și nevoie, dar mai mult, ne sunt nouă și încrederea că, iată, oamenii aceasta au reușit legea și Evanghelia a lucrat în ei, nu a rămas moarte. au pus-o în practică cu credință și Dumnezeu i-a scumpit. Nu se poate iubiți că pentru că sunt în fața unui Sfânt sau atunci unui Sfânt să nu te gândesc că există Dumnezeu. <coughs> și atunci, mulți dintre oameni, negândind așa, neîncercând să ajungă ei se rezumă doar la acest mânt, sunt mulțumiți doar dacă că rezolvă problemele lor și a spus și moarte prinde la această. Au călătorit în viața ceasa sau au viața ceasă, sau ajuns încă ei. un filozof creștință de spunea că omul fără Dumnezeu este doar un animal rațional care vine de nicăieri și pleacă încă ei. Și ca să vedeți că asta este, închei spunând-vă întâmplare adevărată din viața unui Scriitor Jus, mare în timp de vederea Lui de la lui, dar de videaca nu-i din timp de vederea Lui și anume lui Acesta iubit lor că viața Lui s-a transformat într-un buci, Buciu în tot timpul căutând să înțeleagă pe Dumnezeu, dar căutându-L prin prisma minții și a rațiunii Lui, și a mântirii, și nu L-a văzut niciodată și-a format chiar propriul lui idei, neascultuni de biserică dacă vreți și-a format secta lui poate nevrând, dar oamenii au început să-l idolatrizeze. și ajungând spre sfârșitul vieții, s-a dat seama că de lui nu au niciun suport că ceea ce a spus el sau a crezut, nu îl ajută dincolo de moarte. și încet, încet, că și diavolul a povorit câteva el a început să fie singurații fisici, să -și caute, să caute caute învârtea prin cameră, prin curte, căuta ceva. Biserica a avut tot timpul a fost lângă el, fiindcă el a flamat învățăturile Bisericii Ortodoxe și a fost să din biserică, dar a fost lângă el foarte, foarte semtoarță. Era mare ca unul de cultură, era cunoscut și putea fi sfințeală pentru ceilalți din jur, mai ales pentru tine, vă dați seama, vii de cultură care erau atunci în curentul acesta al occidentalismului și al înnoirilor şi biserica a stat lângă el să spună că pară rău să că toate, şi să primească din nou în biserică să-i face luzările, parastafă și celelalte învăţi. Și mulți întrebau de apropiat ceva se primitea duhorii, se aborda, cu el se tăcea, se uitau, cum știți, ce-i spunea lui Așa a fost până la sfârșitul zițelui. La un moment dat el, tot căutând din crizile acestea de nebunire, a plecat de acasă, s-a dus, s-au cruțat, ceilalți la l-au văzut. Într-un târziu au aflat de el, într-o mică cară într-o localitate mai letrată, și-a auzit că acolo a adipătit el într-adevăr a ajut acolo a stat ceva zile în gara aceasta fiind frii, a răcit și a murit imediat și-au venit de la biserică, se întregă de oameni din jur despre el și-au întrebat cine l-a cunoscut sau a stat de vorbă cu el și l-a descris că nu-l cunoștea unul mai în zonele acestea mai departe, nu era televizor și până la nu, acolo nu, nu, de a nu, de nu, Și nu, nu, nu, o nu, nu, spune, nu, nu, nu, nu, ce-a spus ultimele cuvinte Și nu, nu, nu, nu, nu, nu, unde nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, atunci nu, nu, la nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Vă fi în stâniața alături de diavol. De aceea aveți grijă cum educați copiii, cum îi învățați cum să găsiți în, în mintea lor și în inima lor mila, pacea, dragostea, de îngajare, cuvintele care sunt scrise în viața tuturor. De aceea, ca fii de mama mea, că așa au învățați, să ai credință, să ai să ai pace pe viață, să ai milostivitate <coughs> și să-i la distanță de ce și ea le-a făcut și sacrificată, dacă acesta a fost atent, l-a fost a sacrificată, al doilea când a fost o fază, la un moment dat, zic către galatenii așa, francilor, după ce îi laudă pentru anumite fapte bune ale lor, la un moment dat le spune așa, francilor, vreau să văd un lucru mai mult și anume că noi avem datoria de a câștiga ce că știm că am câștigat Duhul Sfânt atunci când noi facem roadele Duhului și în apostolului, nu în apostolul deasă la Tatăl. Că roada Duhului este mila, fricuria, pația, îndelungă răbdarea, credința, nădejdea. Că împotriva unei, ca acestea nu este vezi, continuă mai să ce trebuie în Duhul, în Duhul să-și și așa pururea cu Domnul și Buongiorno tutti, sto per presentarvi un suo stato. A portata di mano